وعلامته الانثي يخل تراول اشراش ثم قد ضربا يازين باشق ثم قيا دربو يا شاو قيا يا هر فيتكم هو لم يضرب يا زميري مرقوم تصين بدوي ايوان ثم ضربت ضربت ما ضربت ما ضربت صلی الله <سؤال> علی رحمۃ و سلم امتی علامات دې څنګه بیان او څه علامات دې بلل شي حاضر کیدو ګټه کوي چې ضرورت د کلمې په لیدا مو دغه لپاره یو علم او څو علامات یو علامه دې پیدا چې کدر اولش وشي د کومې کلمې په سره چې کدر غلې دا علامه شي او دا قد ډول <سؤال> علامات دې پیدا دغه کاڅه د دې لپاره دي چې تقریب د مازیراوي زماني حال <سؤال> ته. دا مازیرا مې په کړي تا ته راځوي ته؟ د حال <سؤال> ته راځي کوي. نو څنګه مازی باندې په حال باندې دلالت خېل کوي؟ د یو دغه ادم علامه د تاور دي در. یا سیند په اور کې ان او سوف على مدى كيلو الجدره ذكر شيء استقبال قريب او سوف الاستقبال بعيد عني او الاستقبال القريب وبعيد عن شوف دلالتي فين دلالتي ندينا راشن علامه تجاوز او سوف علامه الفيل قلت بل. بل يا حرف جزم لكلام يضرب اصلا جزم علامه دا جذم مله علامه د فیدا کدا جذم چې د اثر د حرفی جا دین جذم اثر د ساده پارا د جذم معلومات فیدا یا زمير مرکو دی ضربه ضربه ضربو ضربه ذربتا ذربتوما ذربتم ذربتي ذربتما ذربوا نكاتوماكم دې توما کاټو سه ګونو دي او دا مرکو څخه دی پائل دی متصيد څخه دی څوک فکر را پمست دي باهي څخه او فیل ک شوي فیل خو حاله كا... فیل د چا دپار راځي د فیل د پاار راي نو دی حاله کا داام حاللامه د چا پر د را فیل و بل آ... تا سااک نه تا سااک نه حالمه د فیل ده دکه دا د کې پتان د فیل بانې د را کې پتان ته فیل دا مطلب د چې ددي فاعلم ان نقص او فاعلم هذا فارذي بين دفعات بدون ان لا تابع تكون علامه دفعو قرصتلا يا امر امر ولي علامه دفعلك اجري اذا كف امرك طلب دفعي او طلب وني چې نه لاله ته فیل درات يعني هيو ملي ولي علامه دفعو برځه تا زکه چې اړی کې سره کوتلر کف من نفسان البه أو تركوا وقفوا. لأن كل الجنديين وجنادهم على مدى توقفوا. كل في, في الآن علامات في الثالث. كيف قد ترى والمباشر أولا كيف قد رأميك. قد ترى. قد أفلح المؤمنين. قد أفلح من تذكى. وتقول ما يجبين لكل شيء يتنزل بك قد یا سید باشا یا فایتداد که سیده غلینک یکا خیلی بود افلا سا یعلمون کلا سا یعلمون کنگا سا یعلمون کنگا یا بود دیر بود شیستان سا یا بود سا یا بود سوپا هاو سا یا بود هل يصنع فعله لكي تسير أغلبك؟ إلا يا صوفة باشدين تسير أغلبك؟ صوفة صوفة يتخبون قالوا تعلمون صوفة تعلمون أغلبك صوفة صوفة يلقون غير يلقون فعله لكي تسير أغلبك؟ صوفة يا حرفي تفضل یا هر پیتن څم راغله کلم یذریک واخل او نور څفر راغله ده هر څو عامه نکره لا میا کولی لذین کفر د عالم راغله هر پیتن څو عامه د عالم او لم یلی لم یلی پر دې ځکه چې لا کفر کړ راغله ولم نو در کې راغله علم راکړې مدام ترى اذا ترى فعل بالدفع شلون الجام علامه الفعل يا ضمير مرفوع تصيب او صيوان يا ضمير مرفوع تصيب او صيوان اذا تعرفها لا تذيب وهكذا وعلامه حرف عله هي هي العلامات سواء في الذكور او الانثى هي على رجل سمول تلك دي کی ان العلامه جسمي او رب تسمس ورب اختلاف ارام مختلف شوي وسنت ترجع الاسم والايض والجذر والمراد به وجاء عاملا بدون معرفه لما اعراب واقال محل اعراب ففي انس احسن استلاف يواصل مختلف نشوات هؤلاء في حاله رفع ونصب وجر لكان استخدمنا استغا خبر التكيف اوذر فذاك اذا سمى كلمه يا بدل او نهى بذلك نو دو مرا تاریخ اندر تکھی او دن او بھی تاریخ یم زیادہ در تکھی ٹھقم دموراوند در د او نو کو کوم تاریخ پر ده خپل هم پر درس دا خصوصیت د موستدیانو کتاب ده د موستدیانو دكتورونو د پاراشر او د شوکومې په اړه دا پر درس دا خو موږ راځو چې په خپله دي متلي کې په استلام راوږو اخصر کې نو د څومره کلمات عرب چې دي هیڅ سم دی که فلست ته ته حرف ته مراكب الذي لكش فاطمه بنت دا هو مركب الترتيب في ده مشان بحث ثالث ثانوي نظم ذلك ثم بنتي دارت اخر دين ومختلف في الفلسفه او علم الاشراف عامل الراكا رشتي بمرفعي عاملنا سيراسي منصوبي عامل الراكا رشتي دارا رشتي ما کوسیو مورف او کلم مورف دا تمر پر ضرور خبرو جواب وله مورف ده اعرابی چیشه ame te arabi chelo to mahal arabi da sarur khabro jawab misal motor ba niza alay zur wai wo zaizat moraf dai walli moraf te محل دا یعرب چې ردا زېرو اېداه دی باندې راځي ا आम्ही چې یعرب چې ددا را پچا ورکړه دا دا خپل مطلب ده صدا خبره ده ښا چې دا څومره دا اوراب څومره چې نه دي او بیا چې اور او څه پټیږي دا هغه څه په ترکیب یا دا هغه ترتیب چې وا کې شو دا ترتیب ته اړتیا لرنده یا په ترتیب د عامل سره هغه د مشاورې د تکرار نومونه یو کوم د هیڅ مو빌لاند چې په ده باندې او مین رافعانه چې ما ده را لدی د تکرار اوستاوه دي او موګیا ونو څنګه چې موږ وګورو دا نه پدريږي څهره یا به یې ته یا به پېږي یا به دې چې مليګا <سؤال> نو په دې ټولونو څنګه چې موږ وروما یا هیڅ موتاحقین او به چې رم په دې موتاحقین هیڅ او په دې مدرد تام او په مدرد کې سفر ادا ده دا خالق او نو له تا من نو خدای دې د ريځو او د سټيشنو په اړه دا چې دا دوله د ټیټي د شری د مور اږي نو دا دوله څوږي د شخته د ټیټي سره دغه چې فایل او په پروګرام کې چې نو چې فایل اورو په څه په وسته کې دا د ټیټي دا أو كنون باني على جاركينون فحارك أو فحار باني على أبو جاركي يلن نضي ودنا إذا لم يكن في المدارب السنون الساكيلاء أو حدوثة بيواجرتي ودعا في المدارب السيوء غدين دعا بها دعا بها وغيرتها نوبا ممتد باقي سخدهنا مربعات وشكولة يوم نسمو موتا مصدين أو باقي شهدين في المدارب السنون الساكيلاء ومني خبيفان فاليك أو دعا الشام كانون دعا موينة فاليك على و دینه چې تاسو مر کلمات یا وو چې دی موبد او باندې مو پیلا تل دي او باندې چې دې مو شاوې صديکي مو بلځه تل شي ما او ټول ټول حروف جمله هو نا مقبول دي دا دی اول ولې ټول دي ستاسو مو دي چې معنا مختصيه ده معنا مختصيه اعرابي شيته باعييت مفعوليه او इजाفه دغه شي معنی د کتابو فایل واکيتيږي نو دا مثلا ماجي خپل حاضر او دغه فایل واکيتيږي نو دا مقبول واکيتيږي نو دا کی شواکيتيږي دا مو دښنه له الهي واکيتي اغه په دې کې یو پوډه درم مودي او دغه اندازه اسماء کې د دې لري مودي کو مودي لا څه دا فاعل علم واحد کی دلته دا مقولون واحد دا دا غفلهین واحد کی دلته وجهه او هغه وخت سره ساتر مشاهده مثلا د حلور و سره بیا تا اخصما د ارام خصوصي څو دي دا د یوې ترتیب بل په ډول هر څه ای سب چې له دا کله مورکوم راځي وکړم دوکوم کې سب چې او پر او پر کله چې یې دا مراجعه د یو موختره د موانستال دین مشرک باندې د موختره د 1990 په کالیپر څوې سترې سټوډیو سټوډیو. ا جنه د تا او تناو له کاتو څخه جمع او له کاتو زم او دا شنډه زمو د کالیپر د ځا په چاڅی. څنګه خپل خپل اسمت ژر افرازه دا، دا پایلېته په دې او د دې سره موږ کله چې خبرو او جدیدي اوسن پسو کې له علاقه، دا عربي خبرې څه معنی؟ یله په کار دا چې لایڅي چې په ټولنه کې وږي، مولګه دې، دا چې څه معنی او سم قسم ته اتم د موږ دی، ټول <سؤال> کله وخت نو یو اسیارہ دا موصوفہ او قندانے اسماء اسوافی اسماء افعال دی مرکب بنائی دی او مرکب صوتی دی او دا غلط ہے بعد یوں کو کی لازم لذا اسماء تی چھے رہے کو دی وہ دیتا مشابهت مطلقہ نو جدي و چې راته دي کېมารا مختجدي عرب ستا نو او دا ایزدي او او د علاقه چې کیدا عرض او تاسو اته د سونو جدا شریک یو بل څه موږ سره راغومره د دې استعمالي ګټه او فصلک زالت یې راشي د موفرادارت راشي دی مو راو او دا څومره طالې تماجيدا دا کومه پرڅه دې څه باندې زمانو سره پېښې ماږي ودالي او امه حاضر نو او امر شي څه لګه ما شي پای راځي ما دنه فل اخشار او د کی څه و چې نه په اخشار په فایل کله را مورا بدل په هغه کومه مدارکی دا ضرورت شي تاسو شي دي ټول شي دي یزني نو د دې ته په وبا کې دا ضرورت شي دا ټول او ورنۍ خو په دا مورته ولې یعني هغه خدا غوړ ته کیاس وړه تقاضا کې کیاس چې په کار کې ڈته 짓هریصان,, mystابubersخ، مح스واتخ، لسع Wit <Sanskrit> default what stimulation wheels is. وexisting on wheels you can't remember why a AUT MEDVYIROD NUBODI how to walk with war whatever reasons are they? we need to provide that absolutely for the Rock by today and how they will walk in us. while we want to walk in our committed to thefortess of whatと思います we have a we want to divorce and consoles andáveis we will engage the the we او چې پایله په حال ستفا دلر کې او په وړاندې چې کې په حال او نو هاه یې لږه مناسبت د شفایل سره او هاه یې چې ولکه او ماننه مختلف شی ولکه مناسبه نو دغه مناسبت وجه دا شفایل ولر کې د شفایل مناسبه دا کومه ستداشت دی دا دغه پروږه او دغه وی کنه دی زمینی سکنه موږ چې کوم کله څنګه وای په کیدو راغله چې شایع ويونه لسته دا خپل مداري دغه دا مورب ولا او دا مشابه د استقرار راغله د مورب سره په خپل ځا ته موربول نه ستید او مشابهات یې راغله انتشار راغله هیڅ مورب سره نو فل او دې فلمزاري په دې ډول سیګو کې زنا نه کوله چې هیڅ دي د ساحه ټولې دې اسپیشال دي شامل دي یو امر حاضر کوي څنګه غایز او امر غایز نه هغه د امر د فلمداري د د غایز پر samtغه مور را شپ او په دې باندې او د نورو نو یو مغاری داتو نشي معرب دي باقي ټول لفظان د فن تي او حروف کي بيتا نه ها مو حروف کله معرب ست نه ولیکه په حرف کینه مختجه الهرابه مثلا نفع لخت نه مقجس او چې موږ یو کلمه مختاراته علاک کلمه ایثم د یک په دې کا حرف دوی یا ادالي سمجه اواز باندې پخرو دا به مونږ نه پښتنه کیږي چې علاقه دغه نه هیڅ هم نه حا بیا په لږو مې پښتنه بونداږي چې دا مورته همدغه موګیده نو مونږ وګورو چې دا دایصه چې شپاره څه څونه نه کله اته څهونه نه نو شپاره څونه به معرف او تاسو نو موږ تاسو 포تن او دی دا په لې هاو او بیا موږ دا چې واور په چا علامه د پښت دې چې دا 14 موسو په ځل <سؤال> چې دې چې دا علامه جبر انا خپل ځاپام لريځي دا څرګندې دي چې داسې او بې او دا دغه علاوه چې چرې او هغې چې څنګه تمراسي بس تر کومه څو فکرته مبدیه خو به سخته کړای وو نو دیوځه را اوس ماره کا تاسو نه شپره څو ماره با تاسو نو کا او امر ماږي کوچې په دې باندې دا زه موږ خبرم نه دي څه کېټم نه او کا هلو کا څه کومه د دې په څیر کومه کوراري کومې تا دا خبره اعراب چه ده یا متا مرکو یا مسوب یا کسے بیرا کا اس نو را کا انساب ذر ایراب جنے پکارے جدا مرکو و منجبہ بچی سکتا کی و نو ہا یہ سبو کے ساتھ صدا معرب تھے تو بیا کا خپل دات چې معرب ده و معرب کو ایراب کو څنګه راغله یا مرکو یا مسوب منصوبات ټولې او مزورات چې دي راځي نو کله چې مو فینانسيلاټورانه این کده دورا څنګه دی او کده؟ په داتو نه ورو دمرغوبای، په ددورې سوو منصوبای او کده؟ دغه چې شهوی مزوروی. ورته په سره تعالو یا سیاست دا پتلګی وی چرو زم مرطواتو لکه دا زم شعباتو لکه دا مرګو. به نام پر مرطوونو کې دا چې څومره په. د د تدارکاتو ورکل دا عامل ورکل. روان دي دا خپل قرارداد ده. یو عامه حکومت سمدیه عامهنی لزیده یې بل عملي عاملي <مع> مانګي أو. او بل پهsubprocess عملي مانګي یو اتحاد عامه ده او بل په خپل مذاری کې خپلوالې د نوآتي به عامي لزیدي سره افاده عاملہ روپیه عامله سوق کسمدي نو افاده اميله یو نه روپیه عم... افاده اميله فقط او غرو عامله مشتقه او سنتی دي ياو ده او ذر له ثولغه یو له صرفه او الظباك يا اغا يو عميز بو عميلي مع نبيسو كنه نديس حرقون بياتشي غاليك شباكوش بسن عوامزها شباكوش بسن او بي بيقى... اغا شباكوش داو في ذنو او طاو الظولة تدو عغو في ذنو كنه او بياتشو كلو حالك مغادلين دا تختيبان صورة صورة جو اه اتيوك نديه ودان مختلف پنځتون دغه د کانال او بیا راځو نو سبز دا تاسو شپارس ټول استه شلو و موږ یې شو کېایې دا وې او او امش سپار او مرغوار ارتتي منصفه کو دتي مزدرات شه ورا دغه دغه په پښتو کې څنګه راځي چې راځي د را مو خدای بيدان تو یا مورب د فعل مورب د اعراب د اعراب معنا د اظهار موارب پر کوموارب پر کیږي په ځහاده یا راته اظهار درپه اظهار به نصب اظهار په تاکید کې نووارب ان اسوارم هغه تل کیږي چې اخرش په اختلاف او عوام مختلف شول چې اخر دي مختلف کې په اختلاف هم او ام او حق بژاعن زیدون کې دی پرزینت مورافه چې څنګه راغا اورافه وزامات چې څنګه راغا جاره اورافه او وثال چې دا محل چیرې را به دا څلور خبرو جواب موږ چې دا یو مورافه راځي موږ به څلور خبرو کوو چې مورافه پر ترقیق نو اامه دې عربی چې ده محل عربی چې وضیح ہے کہ کی کیا ہے اش شرایط کے عوامل مختلف نہ ہوت۔ داخل شدہ پیش خلاف عوامل سرا میں مختلف ہیں۔ لقدھا اولائے واقعہ۔ اذا حالت رفع و نصب وجر ی تمام۔ بالطرف طور وہ صدر کی داغاں کی شرائط یا وصف ہے۔ یعنی ہا اولائے تو ہا اول امرت ہو ہے راولا۔ یہ تم کی اس طرح خبر تھی کہ تم شسر د دې ټولې چې د ما را محتسبه دي اراب څه څه د امان څخه دې راکې شری فعالیت او واظعال او د فعالو نتیجې مو بلی حاضر معلوم یو په لږه ماجی معلومه مپردا او ورڅ چې دې هم حاضر معلوم نو په دې سره اړتیا ده امر غائب مده د امر موجود دي هم دې شری یو ذکر دې دا ټولې چې دا مو و خير مضاری غدا غشام تا کل مضاری بان نهای جمع مؤنث یذ سره کلا په واسه چی چی جن جمع مؤنث حسې مو تمکین کې د موراده ورشې دي ان کې ملاقات مو تمکین موراده په اړه مواردې څه څه وسوي د ترکیب او واکښلو د ترکیب او واکښلو و خپل مدارمو اړه او خپل باقی همان مبنیات باقی طول چیزو نا چیشی ری موجبه رسمی داری مطمئکم جاتا ویلکی ایسی نیاز دا حقی سمتیوکی که با مبنیات سر مشابهات دارتی مبنیات سر کنی چیشی ری مبنیات سر کنی چیشی ری ماجیده، امر حاضره، او جمله، ورود ایسی طولی مبنیات سر ویلکی با معنیات سجید عراب کنی چیشی ری او هیڅ موستوماتي نه غوښتي دې اوس په کار